Gaur berezi bat kontatuko dizuegu. Austura metabolikoa saio famatua bezain eragin handikoa da. Baina azken boladan utxegiteak izan ditu. Irailean eta azaroan isiltasun ozena egon da. Zer dela eta? Zertan ibili dira? Nolatan milioika entzule dituen saioa bat batean lorrondu deusestu, ezerestu. Gaur, ikerketa taldean, austura metabolikoa. Irola Irratiko makroestudioetan gaude Irala Auzo Bilbotarrean. Hektareak hartzen ditu Irratik komunikazio konpleju garrantzitsu honek eta bertan milaka pertsonak egiten dutelan. Hala ere, gaur bi erreparatuko diegu Gorka Galeno eta Odei Irretegi. Austura metabolikoa saio arrakastatuaren gidariak Azken informazioaren arabera, bi esatariek geroz eta jokabide ulergaitzagoa dute. Zergatik, irratiaren irteeran, kaldetu egin diegu. Barkatu, Bikote, e, zer kontatu aldi guzue azken hilabetetako gutxegite buruz. Jendea artega dago, ez du ulertzen? Uchi paquea ya Sandy Sugar en Madrider, no Sara Sugar se hizo dos semen. A ver, au, eremu pribatu Ya ya kitu merezio. Teta kisuna sugar engu. ¿Eh? Uleticia argoñan en la Con tu sibili, con tu sibili, La una ditugu a esfera al tuetan. Barkatu. te vendi, venga, aguas, aguas en eh. Eh, campora. Y ole erratico estudia eremu pribatu bat dira. Eremu pribatu. A ver, segurtasun a bota o mesedes Ah! Tira, ikusten duzuenez, ezinezkoa izanda e, eureekin hitz egitea, az erasoa egin liguten, bueno, kamerari listua bota diote, ukabilkada bat eman, ni atzerakaguntatu, estaukat hitzik. Oraintxe bertan, dardarka! <tusurra> Jarraipen handia egin ostean, Irola irratiko langile batekin elkartzea lortu dugu. Bueno, a ver, eh niki ni tengo duzuekin, baina eh ziurtatu behar iraduzue, nire hotza, bueno, distortzionatuko duzuela, nire izena ez dela inon aterako eta bueno, osea, nire, bueno, nire nortasuna, ba, babestua geldituko dala, zeme zedes, osea, jende hau oso boteretxua da. Ez dakizue, zen eragina daukaten Irola irratiko barruan eta bueno, eta eta eta claro, hirulatik kanpo, ba, beste David eta oneta, botatzen baldi ban saituzte, ja o sea, ez duzu lana lortzen, ion. Bai, eh, ikusten dudanagatik benetan, boteretsuak dira bi individua hauek, beraz lasai egon zaitezke zure identitatea guztiz babestuta dago eta. Hombre, ez dakizu, ez tardia. Ez dakizu ez tardia. Osea, hau hauek, baino bat dira, eh Euskal eriko Pablo Motos. Osa, hauek lortzen dituzte, eh, ba, bueno, beraien eh, tegeman ejeekin eta dolan ba, eh, beste saio batzuk, ba, ondoratzea, eh, ba, gonbidatuak eta agarbe bakentzen dituzte ba, kentzen dituzte, edajartzen eh, dituzte, dakaten mehatxatuta euskal kulturako, ba, pertsona danak, oda, vamos, hau da, baina ez duzu ez imagina imajinatik. Egia esan, zugeizek, oioi purdia jarredi date. Mesedes, kontaibuzu gehiago, se hau benetan deldurgarriada. Ba, bueno, nik ez dakit asko, baina, aspalditik, nik badakiz, hor dagoela da, da, da, da zeo zer arraroa gertatzen irratza iba. Se hauek, bueno, gero zeita jokabidea arraroa bat daukate, ez dakit oso ondo zer gertatzen ari den hor barruan, Baina, bueno, nik entzuna daukadan agatik, azkenengo saioak, igual, igual grabat, ez de, grabatu, grabatu, ez dira grabatu. Hmm. Esango zenuke, famagak burua lausotu diela hortaz? Zearo, zearo. Hau da, soramen e, bat. Zoramen. Hemen lan egitea, vamos, da, beldurrarekin, etortzea egunero. Informazio gehiago atera nahi izan diogu lehenengo lekukoari baina benetan ikaratuta dago. Eta beste kontaktu dat pasadigu, hain zuzen, azken hilabete dotan, irratian lanean ebili informatikari batena. Ema. Kontaibuzu? Bai, bueno, mi, bueno, iraian duen zen hilo lerotira, fakultatetik atera berrita eta higazan bertan ikusinunak, arritu ninduen, ez? Mi, bueno, informatikaleko ikuta gaude, badaiokin lan egiteko, diskogorra, programa txera, Eta bertara elduta, bilaren egunean, ba, esan zitaten, nire nagusia bertan, mailu bat, izango zela. Maio bat? Maio, ba, bueno, antza, eh, bueno, irratzaio bateko aurkezleakia, buru ba, bat, eh, azken ingo jatetan, ba, bueno, nahiko jokara raroa eguten zeuden, dugunenak eh, edo ziren bertara, eta gauza oso-zoa oso raroak garantzen zituzten, zitzen gauza. Baina, bueno, ezen inera usartzen eurekin ditzio gitarra Ba, ba bon, heudien... um, et, hori eta, ba, maillu batekin hampurtu egin baizaten nuen, gero eurek ba, entzuita ego ez dago hondo edo Uff, ba, txaintasun teniko egi bide bera nizkien baina gero, klaro, ba, uren fanak erotak izatuko zeude nahi, ezen zuten, ez da, zer gaitik ez da, ez? nik oren partik egin perzioa nuen Eta, bon, haure... Nime zantzun, nuen esan zen, ba, indirigentzia artifiziala algaratu, edure naho txai eta ba, wukipediako web horriak irakusten ipini indirigentzia artifizial hori, eta, bueno, ez, ez dakin hori, baina nik ja ezin ba, dut barron gehiago hori gortatak kontatu bat dut, ba, jari ada diren, nemona dut diren bi ratzaioiek e, wukipediatik, bateratako datuak dira plastikoa, wukipedia osoba irakurri, jari ada, e, ba, izkuntza ezberdinak naztu izan ditu dala, Este que se encuentra tú, hayas friones en chunere, es lo que, es lo que digo. Baina bonenik egin ikia ja, zindu gehiago, honik ez nuen, honetarak no? gasi informatikanik mundu obeago bat egin nahi nuen, horrela etiketor nintzen ikola erratira, eta eta ben ikusten nahi nahi zainak bertan naskatuta nauka oso baina, bai, bai, bai, bai. Lassai, lassai, hundertzen dugu, oza, iaetegoago rakizan behar izan dute, bai, maiukada oiek, eh, ba, galdera sortzen digute ez, zer ote zegoen grabazio oietan hain larria ez? Eta nagozak, egos eragin ez, ez zindut jontatu ere egin ikestak ikni daien nire ratxearen entzulean nintzen lehen agotik bani, bani, bani izaheraen nondi batean nire ratxe jonek sortzu du ez nire zindizmenak eta, eta benetan ikustera horatzean zer ez zenon amitu denonek bani erabate lur jota lur jota nago Eta bat momentu batetik obsesio oso arra da Eh, Bait gortzata baita bueno, daude eh, or... ere bata Ba, bueno, gimnazion dago Egun osoan, nor Oztutu baira aioaten dela ere, Giatu ribatu batean Nestea hor dago egun osoa Borototzena datan atatuatu dugu lutxeako Mucho osoan zehar Maria, ama Virginia Jesus Aztak izel izatan dagoen izaiatu da inbatetan Erraten gira ondari izan askotan hor Mezatara eh, Berarekin, eta Baina, bai, horrela ba, ba, ba, ba, ba, ba. maizu dut ez dakiz, ez dakiz, ez momentuan, en... iratuzen alda, Bai, ba, hemen ba, oso aldak eta bortitza nararitzen dut ez da bi esatarien gan, ikertzen jarraitu beharko dugu? San bezala, egia argitara aterarte? Zara, ba, maitzu, maitzen, nina botxa ondo distorsionatukero pasekazu ez estera maioa ekin botu erkoitu garabazioa informatikaria benetan lur jota dago bere horretan utzi dugu eta e, odeiren pista jarraitzeari ekin diogu haingara neka esinak ezen dubaira etorri baikara munduko box edo bueno Crossfiteroen gimnasio garestienera. Virus boxa. Katuka sartu gara kamera izkutu batekin. Box barruangago izkutatuta. Gure sugetuak ez gaitu ikusta. Ata maikin panza! Kaixo dagoela ematen. Eurista! Da? Kato? Ka baten gurpila altxatzen ari da... Tontak egiak esan mitartea. Ah! Milomista! No Fakim! Kroazan! Ah, ba, dirudi jados gehiagietan ikusi duela. Zoratu ah, yeah. da, zoratu da. Yeah. Alde, alde, alde Itzuli gara dubaitik egia esan bertan ikusitakoak bihotzai sostuz egon gustei eta ezginen gai izan sentimendu hori berba bihurtzeko guztiz baztertu dugu odeirekin hitz egiteko aukera monstruo bat zen egia esan pistaa kontrola esina eta horregatik e, gorka bilatzen ibili gara eta hementxe gaude hirugarren etorreraren elizaren atarian Ez gehiago ah, Topatu dut jangoikua Sentzua eman diot nere bizitzari ah, Ze ondo Ze ondo hemen Elizan Nere anaiekin Bai Ja ezin diot inori gehiago Engainatu Hemen Elizan Egia esan dezaket Badirudi kak bestelako bidea, hartu duela, guztiz ezberdina eta itxuran bakechuago? baina ze egia topatu da? Ah, nilen lehen San Agustin bezalakoa nintzen, Pekataria, aragia nuen gustuko, baina ja parranda katzean gelditu dira. Ez, ez jauna, ez daude parranda gehiago gorka galen horentzako. Orain, jangoikua bakarrik. Jangoikua, espiritu santua eta bakea. Kostatzen da sinestea, lehen ekologismoan horren errotuta zeuden bi pertsona hauek orain, Ba, Beste zero zertan topatu izana euren bizitzaren zentzuazta. Batetik odei, eh, crossfitean murgiluta itota akaso, eta bestetik gorka jainkoaren deia jaso, eta arekin bizi da orain mundu honetan, baina arekin, azken finean, ez dakigu etorriko ote den beste haustura metabolikorik baina momentuz, estirudi e. Oh, Jesus! Jesus! Ai! Oh, jaingodikua! Oh, Jesus! Nire baitan dagoa! argi geratu denez, bai hodeik bai gorkak ekologismoari bizkarra eman eta bide berriak hartu dituzte. Batetik, hodeik maskulinitate toksikoa bezarkatu du. Crossfita eta inbertsioak dira bere jainko berriak eta lagunek kriptobro deitzen diote. Bestetik, gorka jainkoak bezarkatu izan da. Usoak belarrira susurlatu eta haren baitan fedea ermaldu zen. Dagoeneko hainbat galdera erantzun ditugu. Baina bat falta zaigu. Zergatik aldaketa hauek horren erantzuna ezagutzeko, Irola irratiko langile ohi batengana jo dugu. Bera, soinu teknikaria zen. Ea, gure salantzak argitzerik duen. Bueno, ni irona irratira gorka da batera hurbildu ginen iruren artean. Pentsatu genuen austura metaboliko irratsaioa egita, ba bueno, artean egingo genuen saioa baina ni iruretatik lotzatiaena nintzenez, bueno, ba, genuen nik prestatuko nituela saioak. Nik eh ingonitura soilu tenikari lanak bai abotsa eurek biek eh, ipingo zuten. Hasieran guztia Xi ondo Bueno, gujo, lagunaginen laguna aurretik laguntasuna are geiago estutu zen. Guztiok ke antzeko ideiaak, eh, ekologismoan inguruan, kapitalismoan inguruan, eta hor sekulako sintonia segoen ez da? garai garai benetan, oso pol, politak zien. Eh? Bueno, horitzamenak berak ere un kito egiten zaik. Bai, bai, mia mia eragiten dientze, eh, morragitiko na izan beste jabete isilik, baina ustez ja ba ba, ba hemen la gausa gausa eta kontatzeko bertan bertan ziren gauzek. Orduan lehenengo urtean dena jartzen edertot. Eh, ziren, eh, bueno, Iron Erratia bertan gero eta gero eta parrilian hobea geneukan. Bueno, gu bilakatu gineen Iron Erratia, macroerratioren, eh, ba buke insignia delako da, es, gu, gu izaten ginen hor ba erratsaio potentea eta ba bueno, ora ziren Baita, ba, ba, bueno, va, vamos, no gorka cantadai ba, gainera euren aurpegia, ba, bueno, jendeak kaletik zen euren gelditzen, autografoak eskatzen. Bueno, eta siean naikondos eran amaten, baina siean saiatu ziren animo anonimotasuna mantente, maigrea momentu batetik aurrera, ba, besarkatu zuten hori euren euren fama ta orduan hasi ziren aldaketa ondiagoak gertatzen. Ia, bueno, lehingun ostean e, negoziatu genuen bigarren bonaldi bat. Iola eta tientaor ja Bueno, eh basoaldea te ningún incentivo, ya orek argeta ba, ni soilu teknikari hutsa intzela, es ni ni ba bueno, ere, bari ni bastertu linduten eurek enitu ziren eh basoaldegoeraren parte handian arekin. bueno, nik, nik bertan berta nuen, iruste gure lana eh, dirutik haratago si joan, es guk eh, basekularako genuen, mugimenduko ekologista gar indartu zen gure ezker eta nik uste nuen, jarraitu bergenuela berta, es baina bueno, ja soldataren iguratik haratago, ba nik ikusi nuen A <padre> vale ver, so no importa, ahora corra <pflicht> a la Tuzela A ver, es Gorka, es Gorka, es Gorka, es Gorka Vale, vamos Os oigo, es en en Parranda, Ligalchen En veras, es en Es vera que la metenquintuema, Guasenorain San era, en Guasenorain, Ostuna, Taurico Presente, Gombarda, Bilboco, Jaietan, Guasenorra Agera, bueno, haier hietatik hasian aldatzen ja, jaietan, azia, ba goi diskoteketako reservaruak, restaurant exklusibak, balon batena batekin domeno, ja, uguen men jaietzi honeta. Ja, era, bueno, janariak ganbesteosachuk, gerdatzen ziren hor ere ez. Baina, e, ba batean horrela, egun bate ostera ja, ba, basekula koanda ketaginzuen. Ja, beste bisita ba, horrak esuen, betetzen eta hor ba botsak entzuten hasi zen eta bateko aldaketa bat eman zuen elista bat beraz zapaldu zuen hori hasi izan egunero elisara joaten tatuajes betesuen gorputzaren ama virgine jesus gurutzeak le guztietatik artez eta izan irratxeotan saiatos vamos va ba, ba, bueno bai duque hoye xartzen esba proposatu zigun irratxea bakoitzean ba mesaren bueno bat egotea pasarte bat irakurtzea eh, aizajuan inguruko izan Anselmoen jainkoaren frogapena inguruko irratzaio bat egin. Bueno, quiero hablar tú sitio arropuskeria, izan zen hori bai. Ba, le uste zuen ma ba, sekurako balenguarako ba, buskeri hori horren erlijiora pasatu zuen eta hizien bere burua San Agustin berria deitzen. Incluso saiatu zen nanean berdan bereisena, bueno, gorkatik Agustinera hala dus eh, Vaticanoa ere saiatu bueno, zen personatzen aita santu barekin bueno itxegiteraino zen berak santu santua izandatua izan, izan berrenako vera con zuen, suen va ba, ba, bueno be, la profeta la rria incluso ya ba, bueno, eta bueno va ba, Elisa angelico baten onartu zituen si hori guztia catolicismoniko zi zuen va ba, bueno interesante aquel onartzen bere discurso guztia va ba, bueno Elisa evangelico baten bai lortu zuen veraix sortu zuen 7an etorrelaren Elisa eh, delako hori ekar situadoan va ba, va ba, abad evangelico desberdinia munduan zehar, va ba, vera zeukan dirutza horrekin erosita Eta horretan ibirizen, ez, era paralelo baten, odeiden gan ere aldaketa izugarriak gertatu zit zir ba, Odeipetizan zan oso jatu nahez, ba, ba, gorkak perlandan ere baten gituen nera berean Odeikaren baten gituen, ba, jama izugarretala, ba, ben, goazen inda bagiatera, karantxara, goazen, hori, e, menu bat jango dugu, hemen bilbon, hori la paella batxu, ba, bueno Baskaris, Baskaris, bakarrillera batxu, bora, eh, ustea ja, hori, aldatzen aixen, saizien, ba, bueno, Baskarietar Egunen batean hasitzen makinoa bat, ekartzen, eh aguacatea hori superfood de la comasela. Gero Aldi beren has izan, eh ba bueno, ya dosetau en vídeo, ikusten aterrela, beitu, ba ni ikasle, kasle que utzis que era vídeo, beitu se garregarri, jo, hinden ese el sigue todo. Bromatillas y zemberis que eran, va, ba, fakin las cosas que han 1000 eurista, termino, aqueso, ba, no hay te cuenta Ia betei ikusten nuen, betei muskulatuago eta muskulatuaago zegoela es eta ja ba, militan orduratu militantzian emaitzitu den ordua gaizena gimnasia gimnasia etengabe bueno, be esku jaso dela kirolera ekologistena eh, na es ba, mendira doana eta zela ekologista na ez nori konbentzen gero bai gimnasia da ja bai suena setxen hemengu gimnasia gaizena mundu gimnasio hartzen Eta hori ez, ba, benare asitzen zaitzen zan e, eduki aldatzen ez zuenetan, eta hori konasitzen bat, esaten, bueno, adiena sartu behar dugu treidinaren inguruko e, apartadoren bat, bakzioa axelandoazen, invertitu, mm, kripto txamponen inguruko saio berri bat egin nuke, baina, bueno, lertu ziendearen txarkozen aukera bat izan diteke, maure misitza bat txeko, asitzen hor hori aldatzen ez. Beres, ya, nik ja, bueno, azkenengo den moraldean, gero eta zailago itean jarraitzea. Irratzaia, jarraitzen nuen ma, kompromiso gaitik nik ere sortu nuelako, nik maite, maite nuelako. Aztuena eta aurikoa, eta aurre kere apresiatzen dituelako ez. Baina, hor bimplezio puntu egon ziren, lehenengo tambien, eh, bueno, nik lortu nuen, azkenan, egon, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, manijaritzeno ba, izan den horra, xean irratsaioak egiten eh, zituena. Ta bueno, ni pentsatuen kapitalisten eh, kapitalismo en profeta ninguruko irratsaio bat, lehenengo de Boralditik buruan geneukan irratsaio eta isugarreko eh, ezaturitzan hori grabatzea bereak ja sentezuten eso delado sorekin, baina binen labunen ninguno, ni zein eh, mas utzena azkenean, en lo más, tipo esos gatorrasela, eh, benetan ezagute zenuenean, Bill Gates bai. Eta ona, gorgarri profeta termino, ni kontzen, bueno, profeta beninais, es es es, es hauek, es. Ba, orduen, hori, hori grabatzea, baina gero Eliminatu hori boni, Spotifyetik Ozia, sea, ben ni, ni, ni joan da Eta bueno, se segaiti joan ni, ez? Eh? Pertzatuko duzu, ez? Eh? Hasean, aguantatu zen unguzti hori eta segaiti joan azkena Bueno, hor, inflexio puntua Ekañan, asko ekañan eman zen Bertan, hironla erratira Lortu ben una kartza ba, Bi militante ekologista oso importante Frantzian egon zirenakor eh, ba, Autobidea den orkanko protestan, zule modela ater mugimenduan Bueno, hauek, zeitzu garezko mes, pertsuarekin e, Trazer zuetuzten ba, igorkak eta Odeik Bueno, era dutxi zituzten, baina bueno, lortu genuen irratzaio egitea, hori argiteratera zen, Baina irratzaio amartu, amaitu bezain laster. Hauek Irola iz, Irola irratiko estudioetan zeuden la oraindik. Ba bueno, 34 para agertu ziren bertan, e, en kaputzatuta. Hauek poltsa bat ipin zituen aurpegian 2 militante ekologista hauei, atentika tresituzten eta helikoptero batetik batean eram zituzten, batek daki nora. Ez dakiu ezer euroi buruz. Gorka ta dirik 5tas ez dakite dirua lortu zuten. Macron euren laguna den enkargo bat izan zen ez dakiz zer izan zen baina horian nik bai nuen ezin nuena jarraitu honekin. Eta hor erabaki nuen e, Irola irratia ino lerratia Benetan izugarria hitzaren adiera guztietan, ez? Osea batetik mm zinez gaiztasunak liuratzen gaitu, baina oso gogorra da kontatzen ari zatzaizkiguna. Bai, bai, bai, eta eta bueno, ja, ni ia ja perzenago eh, hau argitela ateratzeko. Ni daik klasiotaz gain, etxean ditut, no, irratzai guztietan zehar, nik egin duenazena, zira-ziratik estudiantzartu desanazten, grabatzen hazi, eta duki hori nik etxean daukat, eta perzenago hori zuei eskintzeko. Hortzait ezte desez, ni da zetik eta mangoi zuet. Bi, bi, bi, bi pertsona usartas. jauek ega, ja, e desta patu Ez derako Es es jarraitzea, holako fa, fan fan jarraitzaileekin. Ordan beraz, bai, eh bai Bai, bai, bai, bai, bai, Etorri etorrinekin jarrai egin datzaisu nat emesez. asko benetan zure ausardiagatik, bai, e, zure atzetikoaz. Bai, bada garaia ja egia jakitera emateka. <gül> Jaikoaren zigorra! Nola, gorka eta odei, metraieta batekin, autobatetik, gara, guazen, guazen, itxaso, jarri martxan motorra, askar! Bueno, e lekukoari oso garesti atera zaio egia argitara ateratzea, baina ez dugu, eh, txiko, azetik jarraituko ditugu. Henga, jarri martxan motorra, azkar! Mil bote cateratzen ari dira, ez dakigun nora doa zen. Osorduri gaude. Me traieta atera dute berriro. ¡Es! eskerretara. Este guteman, eskerrakienko ari. Oribeko starantz doa, ez dakigun nora. Berdin Buk, eh, jarraituko ditu. Pertsekuzio latza izan da, baina azkenean autoa gelditu egin dute, non eta ibarbengoako parkinean, badirudi zikloa hitera doala. Eh? austura metabolikoa hasi zen leku berean. Sartu egingo gara? Ai, eurak sartu egin dira, ez dakigu hemenik irtengo ote baina aurrera, itxe zo. Bueno, kikinduta gaude, eko hau gotza, iluna, iltogin betea ez dakit, zer zer gertatuko den susmoa dut. Edo pentsatuko luke hau parkina da autos beteta legokela baina utzik utsik dago Oi orra orra gure jarrika daude bai bai hori da ah. ser ese zengoru astagiet hor fondoan jarri batzuk ikusten dira goazen goazen goazen horri joetara Un autoaren otsa entzun dut. Serri gora. Estago eser. Nola tan. Nola joan dira? Itzesu? Gustuen duzu argi hori? Es! Baiazerda! ¡Argistuta deis cara, garria! Hice grabatzen, ¿sabéis? Grabatzen, ¿sabéis, Gosta-gosta lortu dugu parkinetik iez egitea. Ezin duzu ezinestu orain begi parean daukaguna, zulo erradu bat. Argizuta esatari ez atari ez gain, parkina bera ere gorantza era mandu. Eta ez da arritzekoa, izan ere parkinak, ezbalurtarrek zerutik igorritako eraikin Zotemikoa ematen zuen Elkarrekin joan dira Estakigu Saturnoren ustailean egongo diren orain bueltaka Edo artizarreko krater batean pausatu diren Ez dugu sekula jakingo Ala bai Guk hortxe jarraituko dugulako Kosta ala kosta Aztez azte Zuei egia kontatzen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 My dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours only lonely My love is vengeance That's never free But it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger, none of my pain and woe can show through. It's there. Cerdau, ¿ves este plano bat? Está aquí. Vaya si sí ure menene y reti bataguela. and Oh so and the what's that? Pow and noises you on and the way we're doing it get your money for nothing to chase free, We got it this from my cowboy rover She's in that.